Date un moșneag și-o babă. Și moșneagul avea o fată și baba iar o fată. Fata babi era slută, leni și țăfunoasă și rea la inimă. Dar pentru că era fata mamii, s-a cum salinte și o lăsând tot greul pe fata moșneagului. Fata moșneagului însă, era frumoasă, harnică, ascultătoare și bună, bună la inimă. Dumnezeu împodobise cu toate darurile și le bune și frumoase. Ei, dar această fată bună era horopsată și de sora și a de scoarță și de mama și a vitrigă. Apoi, noroc de la Dumnezeu că era o fată robace și răbdătoare, că și alfel ar fi fost și mari de piele ei. Ești fata moșneagului la deal, fata moșneagului la vale. Ea după gătejă prin păduri, ea cu tăbuiețul în spate la moară. Ia în sfârșit, mă rog, în toate părțile după treabă. Cât era zăudica de mare, nu-și mai strângea pișoarele. Dintr-o parte vinea și în alta-s Și apoi baba și codorul de fică tot cărchitoare și nemulțumitoare erau. Pentru babă, fata moșneagului era piatră de moară în casă. Iar fata ei, busuiori, i pus la icoani. Și când se amândouă fetele în sat la șezătoare, Sara, fata moșneagului nu se încurca, ci trăcea căte un șur plin de fuză. Iar fata babie în și ea cu mare ce căte un fus Și apoi, când veneau amândouă fetele acasă, noaptea târziu, fata babie sărie, iute, piste pârleați și zicea fetei moșneagului să-i dea șurul cu fusele ca să-i țâie până va atunci fata babi și-a vicleană, cum era, lua și urul în casă la babuș și la moșneac, spunând că e o torsă și refuză. E, doamne, doamne, zadar, fata moșneacului spunea în urmă că acele, acela este lucrul mâinilor sale, că și-ndată apucau de o baba și cu fică să aș trebuia mai decât să rămâie pe-a lor. E, și când vine duminica și sărbători? fata babi era popoțonată și netinzată pe cap, de parcă o Nu era joc, dar nu era că în sat la care să nu se ducă fata babi, iar fata moșneagului era oprită cu asprimii de la toate ceste. Și apoi când venea moșneagul de pe unde era dus, mă rog, gura babi umbla cum umblă mieleța, că fata lui nu ascultă, că i ușadă, că legește că i săi rău, că i umblaie, că i și mă rog, Că s de la casă, să o la slujbă unde știe, că nu-i de chip o mai țâie, pentru că poate să înărăvească și pe fata ei. Moșneagul fiind un în gură cască, mă rog, sau cum îți vrea să-i ziceți, să uita în ei și ce spunea ea sfânt era. Din inimă bietul moșneagă, ei, poate că ar mai fi zis câte ceva, dar acum a cânta găina în casa lui și cocoșul nu mai avea nici o și apoi să-l fi pus păcatul, să întreacă. Cu dede ochiul, că și baba și cu fica să-l umpleau de bodga prosti. Ei, și cum vă zic, într-una din zilele, mășneagul fiind foarte amărât, oh. De cât îi spunea baba. a fata așa. zise. Hey, hey, hey. Dragă, tată. Da, te duc. Ia ca tot spune, mai câte de tine. Ce? Că nu asculți, că ești ră de gură și nărăvită, și că nu este chip să mai stai la casa mea. Vai, te ducă. Ei, ei, ei de-așa du-te și tu încotro te-o îndrepta Dumnezeu ca să nu se mai facă gălșeavă la casă de ta. Da, da, te sfătuiesc ca un tată și sunt că și unde te-i să fii supusă, blajină și harnică. Că și la casa mea tot ai dus-o cum ai dus-o. că mai fost și mila părintească la mijloc. Dar prin străini, Dumnezeu știe peste și soi de sămânță de oameni, da, și nu ți ori putea răbda cât-ți-am răbdat noi. Bine, <laughs> Atunci, beata fată, văzând că baba și cu fiică s-a orice prețul al lungii, sărută mâna Tatu și cu lacrimi noi pornește în toată lumea, depătându se de casa părintească, fără nici o nădejde de -ntoarcere. Și mer ia cât mer pe un drum, până și din întâmplare, ieși în cale o și bolnavă, ca vai de capul ei și slabă din numărai coasele, și cum văzu pe fatăi Zizi. Fată frumoasă și harnică. Fiți-mi de mine și mă grijește că ți-i prinde și eu bine vreodată. Atunci fetii, se făcu așa de milă, milă, milă și lund ți-l ușa, o spălă, şi, o griji. o griji foarte bine, apoi o lasă acolo și și căută de drum, mulțămită fiind în suflet că a putut să върșe o faptă bună. Că ei nu mersia tocmai mult și nu mai iacă, și vede un păr frumos și înflorit, dar plic de omis în toate părțile. Părul cum vede pe fată zice, Fata frumoasă și harică, trăjește-vă și curăță-vă de omisi, Să-i și eu bine răta. Fata, harnic cum era, curăță părul de uscături și de omis, cu mari îngrijări, și apoi să tot duce înainte să-și caute stăpâni. Și mergând ea de mai departe, numai ea ca și vede o fântână mâlită și părăsită. Fântână atunci îi zice, Fată frumoasă și harnică, îngrijește-mă, că -o i prinde și eu bine vreodată. Fata rânește fântâna și o grijăște foarte bine, apoi o lasă și-și caută mai departe de drum. Și tot mergând de așa, numai ia că și dă de un cuptior nilipit și mai mai să se răsăpească. Cuptiorul, cu vede pe fată, zice. Fată frumoasă și harnică, lip. care știa că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, își suflecă că rămânii și lut și lipic opciorul, îl omui și îl griji de ți-era mai mare dragul să-l privești. Apoi își frumos al mâinile de lut și porni iarăși la drum. Și mergând de-acum ce și, și noapte, nu știu ce făcu că se rătăci. Cu toate acestea, nu-și pierd înădejdea în Dumnezeu, și mersi tot înainte, până și într din zilele diez de dimineață, Trecând printr-un codru întunecos, de o poiană foarte frumoasă, Și în poiană vede-o căsuță umbrită din niște lozii plătoase. Și când s-apropii de așa casă, Numai mai că o babă întâmpine pe fată cu blândețe și îi zăse. Dar ce cauți prin aceste locuri, copilă?"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 Și cum zice, bătrâna pornește la biserică, iar fata suflică mânicirii și se apucă de treabă. Întâi și întâi face lăutoare, apoi iese afară și începe a striga. Hai, copii! Haideți copii! <laughs> Hai, veniți la mama să vă laie! Hai, copii, veniți cu toții! <laughs> și când să uită fata ce se vadă, vai de mine o grada.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 Și după ce s-a la masă, a zis fetii să se sui în pod și să-și aleagă de acolo o ladă, care o vrea ea, și să-și ca simbrii, dar să nu o deschide până acasă la tată său. Fata se sui în pod și vede acolo o mulțime de lăzi, unele mai vechi și mai urâte, altele mai noi, și mai frumoasă. Ea însă ni fiind în lacumă și alezi pe cea mai vechi și mai urâtă dintre toate. Și când se degăduie, s-a jos fata, domnică, cam Din dinsprânsieni, dar n-ar încotro, Ci binecuvântează pe fată, care și-a lada în spate și se întoarnă spre casa părintească cu bucurie, tot pe drumul pe unde venise. Când pe drum ia că coptorul grijii de dânsa era plin de de crescute și ruminite și mâncă fata la plăcinte și mâncă hăt bine, apoi și mai ia. Câteva la drum și pornește. Când mai încolo, nu mai ca. nu mai ca fântâna, grijită de dânsa. plină până în gură, cu apă limpede, cum e lacrimi, dulce și rece, cum e gheața. Și pe colacul fântânii, el două pahare de argint, cu care o băut la apă până să răcoit. Apoi, la paharele cu și o pornit înainte. Și mergem mai departe, ea ca pă.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 Și de aici, fata, tot mergând înainte, o ajuns acasă la tatăl său. Moșneagul, <sus> cât-o văzut, -o, îi s-au umplut ochii de lacrimi și inima de bucurie. Fata atunci scoate salpa și cele de argint și le dă lută tenisul, apoi deschizând la împreună, nenumărate herghelii de cai, cirez de viti, Turbi de oezinia, încât moșneagul, pe loc antinerit, tinerit, văzând atâtea bogății. Iar baba, baba a rămas opărită și nu știa ce să facă de ciudă. Fata ba atunci și din dinți și-a zis. Lasă, mamă, lasă, mamă, că noi i lumea de bogății. Mă duc să-ți aduc eu mai multe. Și, și cum se și pornește, cu șiudă, trăznind și pleznind. Mergi ea cât merge tot pe acea unde uh -huh. fusese fata moșneagului uh -huh. și se întâlnește și ea cu cățelușa cea slabă uh -huh. și bolnavă. Marș, marș de marș!" Mm, și ea de părul cel tixit de omidii, de fântâna aceea mălită și sacă și părăsită, de cupiorul cel nelipit și aproape să se risăpească. Dar când o roagă și cățelușa, și păru și fântâna, și cupiorul ca să îngrijească de dânsele, el îi răspunde cu șută și îmbăta aici Da, cum dinu, cum dinu, că nu mi-ai feșteli eu mănuțile le și mămicuții. Multi sluși ați avut ca mine, e las mă e plec Atunci, cu toate știind că mai ușor ar putea căpăta cineva lapte de la o vacă stearpă, decât să te îndatorească o fată alintată și lenișă, au lăsat-o să-și urmeze drumul în pace. Și n-au mai sirut de la dânsa niciun ajutor. Ei, și mergând ea, tot înainte, O ajuns apoi și ea la sfânta duminică. Dar și aici, și aici s-a putat tot, cursus, cu coprăznicie și prostește, În loc să facă bucatele bune și potrivite, Și să laie copiii sfinte duminici, Cum i-a lăut fata moșneagului de bine, Ia i-a opărit pe toți, dețăpau și fujeau nebuni de usturimi și de dureri. Apoi bucatele bucatele le-au făcut afumate, arsă și sleite ei, de era de chipsuri, poată lua cineva în gură. Și când a venit Sfânta Domenică de la biserică și a pus mâinile în cap, deși și o găsit acasă. Dar Sfânta Domenică de blând și îngăduitoare, Nu a vrut să-și pui mintea cu șturlubatică și de fată ca și asta. Și eu o spus să se suim pot să și aleagă de acolo care o care i-o plăce uh -huh. și să s-o ducă în plata lui Dumnezeu. Uh -huh. Fata tu să s suit ales lada cea mai nouă și mai frumoasă, uh -huh. că i plăcea să iei cât de mult și cei mai bun și mai frumos, dar să facă o slujbă bună nu-i plăcea. Apoi, cum se dă jos din pot cu lada, nu se mai duce să și iei ziua bună și binecuvântare de la Sfânta Duminică. Și pornește ca de la o casă pustie și se tot duce înainte. Și mergeau, depăruiau călcările de frică să nu se răzgândească sfânta duminică. Se pornească după dânsa, să o și să iei ilada. Și când ajunge la cuptior, ii, frumoase plășinte erau în trânsă. Dar când se apropie se și ei din și să-și prinde pofta, ne, focul arde și nu poate lua. La fântână derea păhăruțului de argint, nu-i vorba, erau și fântâna cu apă până în gură. Dar când au vrut să pui mâna pe pahar să apă, paharli pe loc s-au cufundat. Apa de fântână într-o și fata de sete s-a uscat. Cât prin dreptul părului. Nu-i vorba că parcă era bătut cu lopata de perii multe avea. Dar credeți că a avut fata parte să guste Na, una. -a. Căci s-a făcut de o mie de ore mai înalt de cum era, de ajunsese din ori. Și atunci Ia fata banii dinți și ne de mai departe. Ia ca se întâlnește cu cățelușa, salbă de galbine, la gât. Dar când o vrut fata să-i iei cățelușa, a mușcat-o, De o de și l a lăsat-o să puie mâna pe dânsa.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 Și apoi s-au făcut balaurii nevăzuți cu ladă cu tot. Iar moșneagul a rămas liniștit din partea babi. și avea nenumărate bogății. El o mărita pe fixa după un om bun și harnic. coșii cântau acum pe stâlpii porților, în prag și în toate părțile. Iar găinile nu mai cântau cocoșește la casa moșneagului să mai facă arău. Că apoi atunci nici multe nu mai aveau. Numai atât, că moșneagul o rămas plesuv și spetit. De mult cel să baba pe cap și discercat în spatele lui Coșorba. Dacă-i copt malaieu! Ce-am încărcat pe roată și v a spus povestea toată.